Namota Bhagavato, Arahato, sama, sambudase. Namota se Bhagavato, Arahato, sama, sambudase. Namota se Bhagavato, Arahato, sama, sambudase. Na jako eh, metodu vždy hm? ráno, tedy v ranních hodinách, to kolika. Přibližně od půl desáté do půl jedenácté. Jednu hodinu, tady je tři hodiny, ale uděláme to jednu hodinu. Jednu hodinu vždy podám výklad metody. A metodu, kterou jsme si vybrali, kdo z vás už se věnoval meditaci na den? Všichni? Nebo je někdo, kdo se vůbec nevěnoval. Dobré. No tak já začnu tedy od začátku a budu vykládat, tentokrát začal jsem to v Ticent z tibetského centra Wanderling, začal jsem v tom Vanderlingu, budu vykládat vlastně meditaci na dech, s vysvětlením též vlastně nedualistického přístupu k meditaci. Neboť večer máme výklad Sandy Nirmoučana Sutry, která zdůrazňuje hm, nedualistický přístup k meditaci. Nedualistický přístup k meditaci má jaké výhody? Jestliže ho chápeme, můžeme se vyhnout daleko efektivněji překážkám, které určitě přijdou v praxi utišení a vhledu, jestliže se ji opravdu budeme věnovat. A jelikož některý z nás ještě nemají zkušenost v meditaci. Meditace na dech je vlastně nejlepší úvod do meditace. A to z, z toho důvodu, že dech vlastně nás stále doprovází od prvního okamžiku života, kdy se nadechneme, do posledního okamžiku života kdy e, vydechneme e, a už se nedadechneme. Hm? E, jestliže nejsme bodhisattvové v, v nejvyšších stupních realizace, pak se s největší pravděpodobností nedadechneme vědomně, ale jestliže máme jistou Zkušenost v meditaci a jestliže máme pevný základ v meditaci, měli bychom se, měl by poslední výdech, měl by být vědomý. A to je právě, co Buddha zdůrazňuje. Ten, kdo praktikuje usilovně meditaci na dech, by měl i poslední nádech a výdech vědomně zažít. A jestliže zažijeme vědomně nádech a výdech, znamená to tež, že vědomně zažíváme tělo a vědomí, neboť dech nemůže existovat, pokud tělo a vědomí nejsou dohromady. A právě tělo a vědomí nás opouští hm? v momentě, kdy vlastně uskutečníme poslední nádech a výdech. Tedy dech jenom může existovat, jestliže tělo a vědomí jsou pohromadě a tělo a vědomí jsou pohromadě během našeho vědomého života. Jestliže nejsme vědomí, no tak nejsou pohromadě. Jestliže jsme vědomí, tak jsou pohromadě. A jelikož jsou pohromadě vše, co vnímáme, protože vše, co vnímáme, můžeme jen vnímat tělem a vědomím, tež vnímáme vědomně. No a to je vlastně účel meditace, aby jsme vědomě vnímali vlastně, co jsme a co vnímáme. Tak proto je vlastně vstup do buddhistické meditace nejlépe provádíme meditací na dech. A já tuto meditaci vysvětlím na základě, jelikož mnozí z nás nemají dlouhou zkušenost s meditací, vysvětlím na základě písma. A to určitě bude plus pro ty, kteří se chtějí později nebo už se zajímali a už. Studovali eh, buddhismus. Hm? Tak, jestli vás to zajímá, můžete nalistovat eh, Sutru a na pána hm? Saty, která se nachází v Majima Nikája, no, střední rozhovory buddhy, které byly přeloženy do češtiny. a sice eh, dobrý překlad, celkem spolehlivý překlad hm, od kompetentních mnichů a lajků. Můžete do překlad konzultovat. No a já vám dám rychlý přehled, ale. Právě z perspektivy této meditace, tak jak je provázena v tradici severního buddhismu. Hm? Jak jste si pochopili, já se vyhýbám vědomě slovům, jako je Hina Jana, což je nižší vůz nebo nižší cesta, nebo. Učení Bodhisattva je založené právě na sutrách transcendentální moudrosti. A transcendentální moudrost tvrdí: Ten, kdo se považuje za Arahata, není Arahat, ten, kdo se považuje za Bodhisattva, není Bodhisattva. Hmm. To je třeba pochopit. <tějí> To, co je opravdové, není závislé na škatulkách, které tomu dáme. Hm? O tom bychom měli kontemplovat a pochopit to právě v tradici, s kterou se budeme eh, jako ve večerních zabývat je právě ta tradice, která toto obzvláště zdůraznuje, že vlastně realita, skutečná realita, jestli že ji uchopíme slovy, co se děje, proklouzne nám mezi prsty. Jestliže máme tento přístup k meditaci, Pak to má velké výhody, nebo právě většina překážek v cestě meditace se objeví, jestliže píme a ulpíváme na našich představách, které jsou dány právě slovy a koncepty. Zatímco jsme měli bezprostředně zažít tělem a vědomím právě realitu, která není vázána na slova a koncepty. Ale tato realita přesto, jestli ji chceme poznat, potřebujeme slova a koncepty. Ale slova a koncepty nejsou realita. Tedy nejprve k základům meditace. Tyto základy meditace vlastně Buda vysvětluje v každého zpravě, která je s meditací spojena, Nejenom v sutře vysvětlující meditaci na dech, ale i ve všech ostatních sutrách, které vysvětlují metodu meditace. A Buda vysvětluje, jestliže chceme meditovat, jaké jsou předpoklady. Nikdo se tady učil sanskriď nebo pálí? <laughs> Já si na to nejvíc když si to sám zarecituju. Hm? Buda říká, ten, kdo chce meditovat, ten Aráňa gatová, Rukamule gatová, sunja, gára gatová, ten odešel, na místo, jako je prázdný pokoj eh, u, eh, pod stromem hm? a, a nebo odešel do Aráňa, hm? do eh, lesní poustevny, hm? kde není ničím rušen. Tady meditujeme pohromadě a proto jsme mluvili o důležitosti mlčení. Přestože meditujeme pohromadě, co je předpoklad meditace? Že se obrátíme smysly dovnitř. Jestliže naše, mysly, naše smysly jsou obrácené ven, co se stane? Jestliže slyšíme zvuk, budeme se zabývat zvukem. Jestliže máme počítek na koleně, budeme se zabývat kolenem. Jestli přejde do ramena, budeme se zabývat ramena. Jestliže otevřeme oči a uvidíme nějakou barvu, budeme se zabývat barvou. Hm? Jestliže ucítíme vonavou tyčinku, budeme se zabývat vonavou tyčinkou. Hm? A tato mysl právě Jestliže meditujeme, nám nevadí, ale jestliže meditujeme, tato mysl právě se nám vyjeví jakožto strast. Tedy proto v buddhismu vlastně první hluboké poznání přichází poznání strasti, a podle buddhistické filozofie strast je právě Neschopnost kontrolovat naši, naše vědomí, neschopnost kontrolovat naši mysl, která běhá kam si chce, zachce, vzpomene si, na co, na, co si chce, na co si chce vzpomenout, a je absolutně nechráněna. Čili veškeré libosti nebo nelibosti, které jsou v nás, ji řídí. A jelikož je řízena našimi libostmi a nelibostmi a otupěním a rozptýlenou myslí, která k tomu patří, tak nemůže takováto mysl objektivně poznat vlastně, co. Je obsah naší zkušenosti. Jestliže nepoznáme obsah naší zkušenosti, budeme jenom počítat, jak říká Damapada, počítat krávy druhých, ale sami to, co dělá naši mysl pevnou, šťastnou, naplněnou, to nepoznáme. Je to tak? Právě proto je nutné, jestliže chceme meditovat, aby jsme ovrátili smysly dovnitř. A k tomu právě slouží dech. Jestliže se koncentrujeme na dech, smysly se ovrátí dovnitř. Automaticky. A jelikož dech je stále s námi. V případě, že se naučíme obracet k dechu s stabilním vnímáním, s nerozptýleným vědomím, no tak v momentě, kdy jsme obětí našich libostí a nelibostí a vášní, Vzpomereme si na dech a my se upevníme. Jestliže my se upevníme, náš svět se upevní. Jestliže my se neupevníme, naše vnímání světa bude jen chaos. A tento chaos právě je utopení. Jestliže nemeditujeme, nepoznáme to. Jestliže to nepoznáme, nikdy v životě nenajdeme naplnění. Proto začátek meditace je obracení smyslu dovnitř. To je první krok meditace. Tomuto kroku se technicky říká kája Vivéka. Hm? Izolace těla. Viveka znamená izolace, ale Vivéka ve tradici jogy, ať už buddhistické nebo jakékoliv, Vyvéka jež znamená moudrost, správné rozlišení hmm? od sanskritského kořene vič, což je rozdělit, v tomto smyslu správně rozdělit, moudrostí rozdělit. Správně rozdělit, moudrostí rozdělit v tom smyslu, že víme, začínáme chápat, co nám prospívá, co nám neprospívá, co je zdravé a co je nezdravé. Jestliže neobrátíme smysly dovnitř, jak už jsme říkali, jenom můžeme počítat krávy druhých, ale sami opravdu nepronikneme, nemáme možnost proniknout. Vědomí toho, co nám prospívá, co nám neprospívá, co je dobré a co není dobré, skutečně pro naše duševní a tělesní zdraví. Je to tak? Právě proto první krok meditaci je kája věka, Obrátit smysly dovnitř. Vrátit smysly dovnitř, prostředek k tomu v tradici meditace je meditační objekt. Ať už si vybereme jakýkoliv meditační objekt, je to prostředek právě kája, vyvejka. Obrácení smyslu dovnitř. Jestliže to nechápeme, vlastně e, nikdy nám meditace nebude jasná, ať už děláme jakoukoliv meditaci. Hmm? Čili eh, předpoklad meditace je, že obrátíme šest smyslů dovnitř. Jestliže obrátíme pět smyslů dovnitř, tedy obrátíme i šestý smysl dovnitř. Jestliže obrátíme Pět smyslů ven, obrátíme i šestý smysl, což je naše mysl ven. Jestliže šestý smysl, tedy naše mysl je obrácená ven, co se děje? Běhá se tam podle impulzu, který dostane od pěti smyslů. sleduje, Jakýkoliv impuls, co přijde. V filozofii a je to popsáno jako pět černých kamenů, které leží na bubnu. Když jeden z těch kamenů udělá, vyskočí výš, tak ten zvuk bubnu toho kamene, který vyskočí výš, bude jasnější. A tedy mentální vědomí, což je jako buben, mentální vědomí, jsou v smyslu, je pět smyslů obsažený, Jestliže nemáme mentální vědomí, oko nic nevidí, ucho nic neslyší, nos nic necítí. Je to tak? Hmm. Jazyk nic neochutná a tělo nic žádný počitky nemá. Těchto pět smyslů funguje, protože jejich základ je mentální vědomí. Mentální vědomí se řídí čím? To bychom měli vědět, jestliže chceme něco poznat z buddhismu. Dle buddhismu mentální vědomí se řídí počitkem. A jestliže se počítek stále mění, musí. Nevnímáme to, že vlastně náš dojem světa je absolutně subjektivní na základě našich počitků. To se nám líbí, to se nám nelíbí, to chceme, to nechceme. A my bereme tyto počitky jakožto objektivní obraz světa. Jenže tyto počítky právě s objektivním obrazem světa nemají nic společného. Tyto počítky pouze patří nám. A ten předmět, který se nám líbí, obzáště když se nám líbí moc, jistě za krátkou dobu bude přesně ten předmět, který se nám moc nelíbí, protože jsme na něj upjatí je tomu tak? Ale pokud neobrátíme smysly do vnitř, my to nepoznáme. A nebude nám to jasné. A tak jsme řízení automaticky svými minulými počitky, které jsme nahromadili, no a Mysl běhá sem a tam, podle eh, hřízená minulými počitky. A my ani netušíme, že vlastně ty předměty, které jsou objektem naší Libosti či nelibosti, vlastně už vůbec neexistuje. To jsou jenom představy v našich myslích, nic jiného. Teď obzvláště ta tradice, o, kterou, o které budeme mluvit večer, zdůrazňuje i když budismus jakýkoliv buddhismus zdůrazňuje, že vlastně vědomí je předchůdce všech objektů. Proto vlastně tato tradice zdůrazňuje, že předměty které používáme k meditaci, jsou všechny předměty mentálního vědomí. I když bereme barvu, meditujeme na té barvě, která je předmět mentálního vědomí, i když pocitujeme dech jakožto tlak, vibraci, únosních dírek nebo v celém těle, ten dech, který používáme k meditaci, je právě mentální obraz tohoto dechu. Právě proto vědomí může stát. Protože ten dech, který pocitujeme tělem, ten se stále mění. Jestliže se naše mysl nemění, znamená to, že se obrátila dovnitř k mentálnímu objektu, k mentálnímu obrazu toho, co jsme zažili smysly, anebo k jistému principu, abstraktnímu principu, který používáme k meditaci, ať už je to jakýkoliv princip. Právě proto mysl poznává hm, pošetilost svých libostí a nelibostí jedně tehdy, jestliže Obrátíme smysly dovnitř. Obrátíme-li smysly dovnitř, co nám tomu pomůže? Dle tradice jogi a buddhismus tež patří do tradice jógy pomůže nám k tomu asana. V tradici jogi rozlišujeme... Dva druhy jogi. Vnější yoga a vnitřní yoga. Vnější yoga je etika, asana a kontrola dechu. Vnitřní yoga je právě věda samády, kterou se chceme naučit. V tradici jogi právě vnější yoga je předpokladem k vnitřní józe. Bez vnější jogy se k vnitřní józe nedostane. Čli potřebujeme základ ve vnější józe, aby jsme se dostali k vnitřní józe. Jelikož dech, stejně tak jako počítek, je most, který spojuje naše tělo a naše vědomí. Právě proto tež meditace na dech ze všech meditačních objektů, které můžeme použít pro hlubšího pochopení meditace, je snad nejpříznivější. A nejprímnější. Proto, když meditujeme na dech, měli bychom mít přímý počitek toho, jak když se věnujeme dechu, naše eh, smysly se obrátí dovnitř. A aby se tomu tak stalo, měli bychom mít jistou zkušenost asány. Asána v tradici yogi znamená pevná a pohodlná pozice těla. To je pevná a pohodlná pozice těla, je ta pozice těla, ve které můžeme zůstat dlouhou dobu, Se cítíme celkem pohodlně. Jestliže se cítíme příliš nepohodlně, no tak pak e, též e, naše práce stabilizovat mysl e, bude těžká. Teď, jestliže e, naše koncentrace se bude lepšit, pak tato práce bude snadnější, ale pokud se lepšit nebude, tak většinou budeme konfrontovat bolesti a pak koncentrace, získání koncentrace bude těžké. A to neznamená, že nebude nemožné. Právě v momentech bolesti někdy přichází hluboká intuice. Právě proto já velice rád vyprávím svůj příběh z mého studia v Brně, kde možná, že jsem to vyprávěl. Minule, když jsem dělal výcvik v meditaci, jelikož dlouhou, dlouhou dobu jsem byl zavřen v kláštere, tak náš učitel nás vzal jednou do... Mm -mm jednoho města, které je asi 50 km od kláštera v jižní Bormě, kde jsem a Tam se nachází jistý učitel, kterému se říká Mudon Sayano. V borně. velcí učitelé se nazývají prostě učitelé podle místa, nikdo ani neví, nebo většina i z jeho žáků, nikdy neví jeho opravdové jméno. Jenom prostě učitel z toho a z toho místa. Já teď nevím, jak se jmenuje tento učitel, říká se mu prostě Mudon Sayano. A Mudon je malé město v Jižní Bruně, nedaleko hranice s Tajskem. No a tento Mudon Sayano má výtečnou metódu. Když tam k němu někdo přijde, už je mu asi 90 let, teď už je mu bude 100, jestli žije, ještě víc. Není možné, je možné, že, že ještě žije. A tento mu dom se jedno, jenom učí, aby prostě ty žáci, co tam přijdou, lajíci nebo mniši, si sedli a seděli když sedí půl hodiny, tak jim řekne seďte hodinu, když sedí hodinu, řekne seďte dvě hodiny, když sedí dvě hodiny, seďte tři hodiny. A tak jsme se ptali těch lidí, co tam byli, jako proč tam přišli, co, co chtějí. tak Někteří že měli eh, různé psychické problémy, problémy v rodině. A teď sedí, sedí, sedí a problémy vyřešeny. Někdo říkal, že měl tam rakovinu, že dostal. Tak seděl, seděl, seděl, seděl, seděl. Až tu rakovinu vyseděl. <laughs> Jaký vyseděl? Prostě naučil se konfrontovat bolest. A s tím, že konfrontoval bolest, se uvolňoval, uvolňoval, až. Nakonec se mu to podařilo a ty energie se nějak vyčistily, jak já nevím. <laughs> no a podobně všechny možné nedohy. Tento já je léčil, že nechal ty lidi sedět. A tím, že konfrontujeme bolest nějakým zázračným způsobem, jelikož jinak to nejde, se uvolníme. Ze začátku ne, no ale když v tom pokračujeme, přijde jistá intuice, jak se uvolnit, jak nastavit tělo. Hm? No a teď jsem se na to díval, ty lidi tam seděli jako někteří jako pytle Brambo, a on ani ani neopravoval. Hm? No ale pak samozřejmě to není moc dobré, jestliže sedíme jako pytel Brambo a co se stane. To je důležité právě pochopit, proč ásána je důležitá. Jestliže sedíme jako pěkný brambo, jak dýcháme? Zkusme si sednout takto. Jaké je dýchání teď máme? Jenom zde, v dřichu. Je to tak? A teď se posaďte správně. Správně znamená se přímo páteři a podpírat se správně. O tom teď budeme mluvit trošku. Hm? Jestliže se správně podpíráme, páteř se napříjme, kde dýcháme. Tady. Jestliže jsme takto toho dýchání zde na stranách si nejsme vědomi vůbec a většina z nás právě nedýchá správně. Když nedýcháme správně, má to velký vliv na naše tělesné zdraví. To pan Maser by to tady mohl správně formulovat. Ti, co nedýchají správně tež, jejich svady se Formuje nesprávně, je to, je to tak? Hm? Když dýcháme správně, svaly se správně formují. A jestliže svaly eh, se neformují správně, no tak pak, když eh, jsme starší, no tak podle toho vypadáme. Někteří lidi už ve čtyřicíce jsou starci, protože svaly nejsou správně formovaní. No Asána je umění, jak sedět správně, a toto umění automaticky vede k tomu, že dýcháme správně. Jestliže sedíme správně, nebo stojíme správně, ležíme správně, chodíme správně, budeme správně dýchat. A to poznáme tež jedině tehdy, jestliže obrátíme smysl do jestliže obrátíme ven, nepoznáme to. A proto proč tedy některých tradicích, jako v džajnismu, meditují ve stoje, ale většina z nás medituje právě v sedě, protože v sedě jsme nejstabilnější. Zkuste stát v Indii jsou jistý džinisti, kteří můžou stát celé dny, no ale normálně my na to nemáme. Nejpevnější pozice je právě v sedě. V leže pozice, sice můžeme zůstat dlouhou dobu, ale co se stane v leže? Protože hm? <laughs> jsme zvyklí spát v leže. Hm? Tak tento zvyk je čím více meditujeme, tím více si budeme vědomit toho, že jsme náš vládce, jsou naše zvyky a tohoto vládce naše zvyky mu považujeme za naše já, což je ten právě z hlediska hlubšího pochopení. To je právě náš omyl, hm? kterého si nikdy nevšimneme, pokud nezačneme seriózně meditovat. My nejsme nic jiného než naše zvyky. Čím více budeme meditovat, tím více si toho budeme vědomí. Hm? Je to tak? Hm? A naše zvyky, bohužel, z hlediska jógy, jsou špatné zvyky. Jestliže nemeditujeme, nebudeme si toho vědomí. Jestliže meditujeme, začneme si toho být jasně vědomí. A když jsme si toho vědomí, můžeme zvyky změnit. Jestliže si toho nejsme vědomí, zvyky nezměníme. A zvyky změníme jenom tehdy právě, jestliže obrátíme smysly dovnitř. Hm? Je to tak? Venku nám nikdo nepomůže. I když se naučíme jisté teorie, dneska mnoho lidí se učí hm, dobré teorie, hm? začíná o nich být čím dál větší zájem, ale hm, pokud se neobrátí dovnitř, tak budou jen počítat krávy druhých k vlastnímu stádu. Co je stádo? Vlastní stádo. V Indii krávy druhé bylo bohatství. A bohatství se počítalo, jestliže jste četli indickou literaturu, podle počtu kráv. Tak jestliže nemáme zkušenost vědomí, které se obrací dovnit a hledá v sobě, tak vlastně jen počítáme krávy druhých, bohatství druhých, ale k tomu bohatství vlastně nemáme přístup. Proto právě ta kája, vyvéka, izolace těla je tak důležitá. A v naší společnosti my jsme zvyklí stále jen a jen obracet smysl. A nikdo nás neučí k tomu, aby jsme obraceli smysly dovnitř. Jestli se to tom sami nenaučíme, nikdo nás to neučí. To není součást našeho vzdělání, není to součást eh, toho, co potřebujeme, aby jsme. Eh, se dostali nahoru. Naopak, pro mnohé z nás se to zdá být právě součástí toho, co nás vede dolů. Ale to je omyl, protože nahoru se dostaneme opravdu jedině správným poznáním. A správné poznání z hlediska jogy, je vnitřní poznání toho, co je nám prospěšné a co je nám neprospěšné, co je pro naše tělesné a duchovní zdraví a co není pro naše tělesné a duchovní zdraví. Tak tedy, jestliže máme správnou pozici těla, asána, Dýchání se změní. A to, jestliže se obrátíme vědomí dovnitř, právě tím, že se obrátíme na dech, budeme si to vědomi. A teď krátce, jak bychom měli sedět tedy správně. Sedíme, máme takzvané dvě sedací kosti. Máme nebo nemáme? Hm? Jaké co jsou dvě sedací kosti? Hm? Trojuhelníkové kosti, dvě, které máme na straně chytě. Hm? Ať je vidíme nebo nevidíme, jsou tam, jsou tam nebo nejsou. Hm? Teďko... Jako já jsem, i když jsme mnoho hráli fotbal nebo měli jsme úraz, jako já, tak vlastně ty kosti nejsou balancované. Jedna je dole, jedna je nahoře. A většina z nás je tento případ. Je to tak nebo není? Jestliže se zamyslíme, Vnitřně, jestliže si je budeme vizualizovat tyto kosti, poznáme, že nejsou balancované, nejsou v rovnováze. Ale aby jsme seděli dlouhou dobu a pohodlně, musíme je nějakým způsobem dostat do rovnováhy, aby byly na stejné úrovni. Hm? Jsme si to vědomí? A jak to dostaneme? Tím, že se správně podpíráme. Tak proto je dobré mít kolena radši na zemi, sedět jednoduchým způsobem, netlačit se hned do padmásány. Já jsem se léta tlačil do sány a tež jsem si zkroutil všechny ty boční kosti. No a teď... K tomu ještě úraz, no tak léta, léta to trvá, teď už je to něco lepší, léta to trvá, než se člověk se dostane trochu do formy. Skroutit se je lehké, ale dostat se do formy, tady pan Pavel Maser mi to asi potvrdí, dostat se do formy, je těžká věc, dostat se z formy, to je to nejlehčí, co můžeme udělat v životě. Aby jsme se dostali do formy, musíme právě též obrátit vědomí dovnitř. Teď, když nás někdo namasíruje a my neobrátíme vědomí dovnitř, tak se uvolníme, možná na nějakou chvíli, ale ty problémy, které máme, se nezmění. Jedně, když si začneme být vědomí té deformace v nás a vidíme to jasně, pak, se můžeme, pak můžeme efektivně pracovat. Je to tak? Hm? Obzvláště ti, co dělají jogu, by jim to mělo být jasné, tento princip. pokud to není jasné nikdy v joze se nikam nedostanou. Tím my pracujeme na asanách, aby jsme získali vědomí, vnitřní vědomí svého těla a vnitřní vědomí svého těla je právě vědomí deformací našeho těla. Protože každý z nás vlastně prakticky neexistují výjimky, má Deformace. Z hlediska bulistického poznání tyto deformace jsou tež dané naší karmou. Hmm. Protože tělo, ať jsme si to vědomí nebo ne, je tež důsledkem našich minulých činů. To můžeme jasně odvodit v tomto životě, jestliže žijeme nedisciplinovaně a jestliže s tělem Děláme všecko, co mu neprospívá, no tak se nemůžeme divit, že jsme ve 40, v 50 starci. Je to tak, nebo není? No a právě proto, abychom se tomu vyhnuli, tak se učíme číkům, tajčí, jógu, abychom to vědomí získali. A to je právě je ten základ toho, že můžeme efektivně pracovat. Tak tedy, je, aby jsme seděli pevně, je lépe se, základ je se správně podpírat. A k tomu, aby jsme se správně podpírali, též se používá obzvláště na dávném východě. Hm? Já jsem žil dlouhá léta na Šrilance, tam právě sedí bez poštáře, hm? většinou, a snaží se rovat nohy do, do Prmasány, jak jsem to dělal já. No a hm, samozřejmě většina z těch lidí, co seriózně dělají meditaci, mají problémy. Hm? No a právě proto je dobré mít podložku, polštář hm? a nastavit ji tak, aby nám pomáhala držet právě ty dvě sedací kosti ve jistý rovnováze. Nebo asi jsme získali pocit pro tu rovnováhu. Hm? Proto soustředíme se, když sedíme na ty dvě sedací kosti a snažíme se zjistit, kde je nerovnováha, co se dá opravit, na jaké stáně tlak, potřebujeme tlak, aby jsme tu rovnováhu vyrovnali. Proto si sedneme, jestliže sedíme eh, eh, burmským způsobem třeba takto, tak si máme nohu tam, kde nejlépe cítíme, že nám to pomáhá při tlaku k získání rovnováhy těch ten sedacích kostí, jo? Tak experimentujeme na levé straně, na pravý straně. Jestliže sedíme v poloviční padmasáně, experimentujeme na které straně potřebujeme tlak, aby se dostali dostaly ty kosti do sedací kosti do v rovinování. To je moudrost. A to získáme pouze introspekci. Ať budeme studovat, jak budeme studovat, pokud nepoužijeme vlastní laborator, což je vlastní tělo, jinou laborator nemáme, tak nám jasno nebude. Dnes studujeme mnoho, mnoho knih, ale vlastní laborator Používá málo kdo. No, tak je si třeba uvědomit, jak, jak, jaký set nám pomáhá k tomu, aby jsme dostali ty sedací kosti optimálně do rovnováhy, aby jsme vynaložili tlak na té podložce v tom smyslu, aby hrál pro nás, ne proti nám. To je věda ásány správného sedu. A vlastně jelikož, jak už jsme se zmínili, vnější joga je za účelem vnitřní jogy, tak ta vnější joga asan je vlastně nejenom a vlastně hlavně nejenom k tomu účelu, aby jsme byli zdraví, což je též výborné, ale hlavně k tomu účelu, aby jsme mohli pevně sedět a dostat se k vnitřní zem. Proto děláme asany. Proto děláme ty různé pozice. Proto též, by jsme měli dělat číku. A aby jsme mohli sedět pevně a pohodlně dlouhou dobu a nastavili dýchání tak, aby nám v meditaci pomáhalo, nevadilo. A jaké dýchání nám v meditaci pomáhá a nevadí, to je tež třeba zjistit introspekcí a vidět jasně. Jestliže dýcháme a slyšíme naše dýchání, co to znamená? Že nejsme uvolnění, je to tak? Hm? Jestliže dýcháme a slyšíme naše, vním, ne, naše dýchání, znamená to, že nejsme uvolnění? Jestliže nejsme uvolnění v těle, těžko se budeme uvolňovat v mysli. Uvolnění v těle je vlastně jistý předpoklad k uvolnění v mysli, který se nedá poceňovat. Jestliže, půjdeme, jestliže budeme praktikovat asany, nebo číkům nebo masáž, kdo praktikuje, jestli, to vám poví tady náš přítel, jestliže se jeho pacient neuvolní, tak mu nemůže moc pomoct. Je to tak? Hm? Teprve když se uvolní, pak mu může pomoct. No a to sami vlastně, jestliže děláme číku, jestliže děláme jógu, tedy tu asána část jógy, Hatha jógu, no tak jestli se neuvolníme, tak ten efekt toho cvičení bude minimální. Ale e, může být i e, nám škodit. To se stává, že lidi praktikují hatha-yogu, aby si uškodili, ne aby si pomohli. Takových případů je mnoho. Proč? Protože pokud se neuvolní, ta asána nemá efektivnost toho, aby vlastně zlepšila deformace v jeho těle. A nebude si vědom těch svalů, které potřebuje, aby tuto asánu provedl ty svaly, které musí uvolnit, aby tato asána byla perfektní. A to všechno závisí právě na, na schopnosti obracet smysly dovnitř. A tato schopnost by se měla stát zvykem. Jestliže se chceme stát jogíny, tato schopnost by měla být zvykem že přestože slyšíme, přestože vidíme, přestože cítíme, přestože máme počitky, naše vědomí cítí počitky, slyší, vidí, ale zůstává uvnitř. A o tom budeme mluvit eh, při výkladu večer. Hm? To je vlastně základ hlubšího pochopení meditace. Tak to je první část předpokladu, tedy kája věka. obrácení smyslu dovnitř. Druhá část, jestliže obrátíme smysly dovnitř pomocí právě meditačního objektu, a jak už jsem se zmínil, všechny meditační objekty jsou objekty mentálního vědomí, jsou které nám umožní obrátit smysl dovnitř. Je třeba si to uvědomit a uvažovat o tom. Jestliže toto pochopíme, pak můžeme provozovat meditace. A meditaci se říká tež čita vyvéka. Čita znamená vědomí, vyvéka opět. Izolace vědomí. Co znamená izolace vědomí? Izolace vědomí znamená, že nemyslíme na to, co budeme mít k obědu, hm? ačkoliv je to velice zajímavé. <laughs> Nebudeme myslet na to, co jsme měli k snídani, hm? anebo včera, nebo předevčírem. Nebudeme myslet na to, jaký příjemný počítek jsme zažili včera, předevčírem, tělem, okem, uchem a tak dále, i vědomím. Ale budeme opatrovat vědomí na v současném meditačním objektu. Ať už si vyvolíme jakýkoliv objekt. Jestliže pracujeme s dechem, právě dech je prostředem k tomu, aby jsme uchovali, opatrovali vědomí v přítomnosti. Jestliže nebudeme opatrovat vědomí v přítomnosti, meditace nám moc nepomůže. Proč? Je třeba si to uvědomit. Protože nepoznáme, že v naše libosti a nelibosti a tak dále vlastně jsou právě to, co nám překáží v plném prožití tohoto momentu. My vlastně žijeme ve snu. A jestliže plně neprožijeme tento moment, no tak kde jsme? Hm? Jinde než v pravdě. A to je třeba si uvědomit. Jestliže chceme se pravdě přiblížit a něco opravdu poznat, co jsme a co je tento svět, musíme opatrovat vědomí v přítomnosti. A vidět jasně, jestliže běhá do minulosti a budoucnosti, je to na základě našich libostí a nelibostí vůči objektům, které už tam, který tady vůbec nejsou. Jenom jsou v naší skroucené paměti. Naše paměť je právě skroucena, protože je kontrolována našimi zvyky. A my právě meditujeme, aby jsme ty škodlivé zvyky poznali a pracovali na tom, aby jsme vytvořili prospěšné zvyky, které nás budou výst k duševnímu a tělesnému zdraví. Je to tak? Musíme to vidět sami. Pokud to nevidíme sami, jen počítáme krávy druhých. Hm? Kolik máme hodin? Já si myslím. Mě... Hm? Hm? Můžeme počít hodinky, abych ne... Teď je pod jednáctý. od jedenácté meditace. Tak já ještě budu vykládat, dejme tomu, přibližně čtvrt hodiny. Hm? Kdybych se zapovídal, tak na mě mávni. <laughs> děkuji, děkuji. Čita vyvéka je vlastně meditace v pravém smyslu. Jestliže chcete se naučit počítat vlastní krávy, a nejen počítat krávy jen druhých, no, pak třeba provozovat čítavivéka. Což znamená uchovávat vědomí v, na meditačním objektu. Právě proto tento meditační objekt se v tradici buddhistické jogy nazývá kamatána nebo karmastana. Stána znamená místo a karma znamená vůle, úsilí, energie. Čili musíme se snažit uchovávat vědomí na objektu meditace. Jestliže meditujeme prostředkem dechu, aby jsme meditovali, potřebujeme prostředek. Jestliže nemáme prostředek, do meditace se nedostane. Protože náš zvyk obracet mysl ven nás povede. A tím pádem nás povedou i naše libosti a nelibosti, kterých se budeme držet, zuby, nechty. A když Svět se nebude řídit našimi libostmi, nelibostmi, no tak se budeme zlobit. No a to je právě náznak našeho nevědomí. Nevědomí v józe i v buddhismu se říká Avija. Avíďá znamená nedostatek nebo nepřítomnost vědy. Vidya, české slovo vidya, věda, je z sanskrtského slova vidya, věda. Jelikož nemáme vnitřní vědu pro ti, kteří studují buddhismus, právě buddhismus je vnitřní vědou. Jestliže nemáme vnitřní vědu, co se děje. Sledujeme slepě naše zvyky a libosti a nelibosti. A pak se divíme, že trpíme a že máme strast a že máme deprese a že máme strachy. Hmm? Nedivme se, vidícme, <laughs> ne. vidícme <laughs> se o to sami zapričinili. Jestliže můžeme na někoho nadávat, můžeme je nadávat jedně na sami na sebe, protože jsme si to sami zapřičinili. Je to tak? Právě proto buddhismus je věda, jak odstranit strast. A ta věda právě začíná tím, že na základě jistého etického pochopení, na základě vědy pevného a pohodlného držení těla a správného dýchání se učíme obracet vědomí dovnitř, aby jsme nejenom počítali krávy druhých, ale Začali počítat svý vlastní krávy a ty začneme počítat jedině tehdy, jestliže získáme izolaci našeho vědomí od našich hloupých představ. Jestliže to dosáhneme i na krátkou dobu, pak poznáme, že vlastně naše zvyky a hloupé představy jsou našimi nepráteli. nikdo jiný není. A to je postoj yogina. Tento postoj yogina právě Buddha vysvětluje před jakýmkoliv vysvětlením techniky meditace. Bez tohoto přístupu yogina si tu techniku meditace neosvojíme. Ne, jako, Ačkoliv meditujeme léta, neosvojíme si to, protože nemáme ty základy. Jestliže pracujeme na Hatayose, na Asanách, jestliže pracujeme na Číkongu, jestliže tež nám nebude jasné, že se jedná o prostředky obracení smyslu dovnitř, no tak nám taky to nebude k velkému užitku. No a tak se snažíme, snažíme a tím pádem se dostáváme do meditace. A Buddha to vysvětluje krátce, tedy po tom, co vysvětlí Aráňa gatová, rukamule gatová, gatova sunyaga gatova palankam abujitwa palankam abujitwa to znamená sedí se skříženými nohama. to je možná to je nejlepší nejstabilnější postoj no ale tak z hlediska samaty a vypasany, to není nutnost je to ale není to nutnost. Co máme vlastně na mysli? Palanka Mabudžita, Ujju, Kájam, Panidhájam. Potom, co si skrýžil nohy, jeho tělo je spríjmené. To je důležité. Tělo je spřímené. i když si neskrý, jako neskrýží, ty nedá se do lotusu, bude té pozici, která mu umožňuje, aby jeho tělo bylo napřímené. Teď, ačkoliv v teroládě toto tradice není tolik zdůrazňována, je tež kódovaná v písmu Vysudimaga Maga cesta očisty, nebo jak bychom to přeložili, jasně vysvětluje, že co znamená tělo napříjmené? To znamená, že meditující, jestliže sedí, sedí na prostěradle, dejme tomu, tak to prostěradlo po tý, tom zásedu, ať už je to půl hodinka, nebo hodinka, zůstává hladké, nevrtí se. <laughs> A jak proč se nevrtí? Protože se učí držet e, tu páteř z Ale vrtět se znamená vrtět se e, jako, že se hýbe. Ale my, se, jestliže meditujeme, my, jelikož provozujeme introspekci, my se hýbeme e, myslí. To je možné nepatrný pohyb, aby jsme upravili svoji pozici. A ten pohyb nesmí být příliš. Jestliže bude příliš, bude rušit náš klid. Ale jestliže bude jemný pohyb, my čím dál, tím jasněji budeme vidět, jaký tlak potřebujeme, aby jsme se dostali do více balancované pozice. Vidíme to? To neznamená, že se při meditaci nesmíme hýbat. Můžeme se hýbat, ale jemný pohyb, který neruší naši koncentraci a který nám pomáhá, aby jsme vylepšili ty tlaky, které máme v těle. V tom smyslu, že nám budou prospívat, ne nám škodit. A prospívají nám tehdy, jestliže nám formují svaly tak, aby se dostali do lepší balance. Tedy učukája panidája satová asasaty, satová pasasaty vědomně nadechuje a vědomně vydechuje. Vědomně nadechuje a vědomně vydechuje. Vlastně je první fáze meditace dech. A jelikož dneska je první den, možná najdeme nějaký čas odpoledne, já o této fázi pak budu mluvit. Tato fáze vědomě nadychovat a vědomě vydechovat je vlastně fáze učit se uchovávat mysl na objektu meditace, na dechu. A Tato fáze se technicky jmenuje v, v meditaci na dech se jmenuje Gana počítání dechu. Čili, aby meditující uchovával, jestliže medituje na dech, aby uchovával mysl na předmětu meditace, měl by dech počítat. Buď počítat, nebo ne, si vědomě říkat, nadechuju, vydechuju, nadechuju, vydechuju. Hmm. A nebo může používat nějakou mantru sám pro sebe, jako v bu, tajsku buddho, bu, aby při každém nádechu a výdechu si byl toho nádechu a výdechu vědom. A tím pádem mysl se postupem času udechu usadí. Jestliže si dech nebude připomínat, mysl se u dechu neusadí. Jestliže se mysl udechu neusadí, on tak neprovozuje meditaci na dech. No a o této fázi pak budeme mluvit odpoledne. Teď uděláme 15 minut přestávku. Nebo jak je to v programu. Uděláme 15 minut procházku a pak máme 45 minut meditaci, pak meditaci v chůzi. Ti, kteří chtějí pokračovat v meditaci, jelikož někteří z nás jsou začátečníci, hm? ti, kteří chtějí eh, provozovat meditaci v chůzi, budou provozovat meditaci v chůzi, jak to vysvětlíme později. Hm? A ti, kteří jsou zvyklí na meditaci, nemusí vstát. Hm? můžou pokračovat do oběda, nebo jak se jim to hodí. No a oběd bude z toho, co jsem pochopil, v půl dne. No A ta meditace v chůzi tím pádem bude, dejme tomu, půl hodinky. No a jelikož někteří z nás jsou zvyklí sedět a ti, co zůstávají sedět, Mějte na ně, na ty, co zůstávají, sedět ti, kteří vstávají by měli být ohled, tak stávat tiše, tiše jít ke dvěří, nebochat dvěrva. A venku tež, pokud možno, nemluvit a nedělat hlasité zvuky. Když už mluvit, tak pokud možno, šeptem aby ti, co meditují, měli, neměli příliš mnoho důvodů znova obracet vědomí ven. Ovšem, je třeba si uvědomit, že buddhismus je nauka neúpívání, tež učit se meditaci potřebujeme moudrost i na meditaci. My se učíme meditaci, aby jsme se naučili neulpívat na ničem ani ne na meditaci. Právě proto, jestliže jsou nějaké zvuky, nějaké rušivé vlivy, nezlobit se, ale naučit se meditovat tak, aby jsme provozovali koncentraci s uvolněním. Čím více budeme rozumět meditaci, tím snaží se to stane, ale na začátku to bude těžké. Jestliže si to budeme, vním, jestliže to budeme vnímat, vlastně děláme pokroky v meditaci, i když prožíváme frustraci. Pokrok v meditaci se nedá rozhodnout stejným způsobem jako pokrok v učení se muziky nebo jazyka. Někdy právě ty překážky jsou pokrokem. Tak si uvědomíme, že jestliže meditujeme, měli jsme se naučit, náš cíl je naučit se koncentrovat s uvolněním. Jestliže se naučíme koncentrovat s uvolněním, naučíme se postupem času tež, ale nějaký pátek to bude trvat žít bez problémů. No ale nějaký pátek to potřeba. Neočekávejte, že se to naučíte zítra po zítry nebo v jednou osmidenním kurzu. Ale perspektiva by tam měla být. A tu perspektivu tež vysvětlíme lépe při večerním jíkladu.